Eh, bai, Bira, eh, bueno, hor ez eh, erakusetan izan burua, akuaba gana da, hau, eh, bueno, honek tui izkuntzan, ganako izkuntzetako batetan esaten du ongi etorrik gana. Eh, Adirazien izan duana da, pues, bertan bizit nuen esperientzia, ez nahi jo nintzen, bolundez bezala laguntzera edo laguntz eskustiakin, eta, bueno, horregaman nuen, eh, ezakit, kultura kontrastia edo, bueno, eh, horren inguruko hausnarketa batez, eh, Eh bueno, dut eh argazki eta bidean bitarte. O sea, fiskat neguntsela laguntzeko hasmos eta bueno, gogartu nintzen, pues beraiek ez utela laguntza berra, eskeinen beredik orrela bizi dira, ba Europaer eta estatu ater eta bueno, hirugarren mundua beritzoten portakoak ez garen guztion, ba eraginagatik bizi harrena, ezta azkenan beraiek ez utena behar da gu laguntza juta barutzena da gure dirua, ez azkenan kalean hortak bizi dira eta azkenan pues, dago, ezakita, fiska hori aldee azkenan beraiek nahi dutzen zerbait egiten hori, e, ba, gure dira dirabar dutelako ez, azkenean, eta, bueno, azkenean esperintza horretan, nik asko ikasinun bere ditaz, e, nik berei gauzak erakustea baino, eta pixka ba, kontraste hori adirazten duen ba, erakuseta bat e, jarriko dut. E, bueno, erakusketa hori nola banatua egongo da, argazkeak dira, orokorrean, mm, pixka bai, batean e, dut. De... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eh bideo bat e, bueno, bideo hau lehenago pa ba, beste hainbat lurraltan eh errealta izan da baina bueno lehengo aldea da pa ba, argazki hauekin eh pa ba, bat egin eta erakusketa ba osotasunare erakutsiko duala Ez da lehengo aldea baita rei ikusentzunezkoak baliatzen dituzola zure horretarako, esta? Ez ez, normalean izan ideiekin lan egiten duala eta gustatzen zaizt baina begesan nahiko joera dut ba, ikusentzun horrafilalitza eta bueno teknologitara edo teknologia digitalitara jotzen. Uh -huh. Beste, baztakit, bere zitazunen bat e, aspin zenuke, obra honi buruz? E, ba, bueno, horri honi buruz, ez dakit, zehazki, esan barraokat, badela lan bat, e, oso aus nartua, duela bi urteko esperientzi izan zen, eta, bueno, bi urte freskatzen utzidet, ba, e, perspetikoa lasaiago batetik e, egiteko lana, lehenengo aldea da erakusik individual bat ingo duela, eta irungo, irunen izango da, nederrian, Eta akristo ba, mexua bakat eta dena konbitatuta zaudete. Hori da itsordua bendoren 11 izango da. Ze ordutan eh abiatuko da irakosketa. Eh, arratsaldeko 6etan izango den inaugurazioa, hori izangozun bezela, mozkeno zena azalduko dut. Bai, gainera bertan e, zu izango zara, e, bertan egongo bai, zara bai. eta baitare azalpen bat emango dozu, ezta? Bai, hori da. Eh, dozer egongo nez, eragusetaren ba, ebilbide personalizatuta batingoa eta azalduko dituz banamana gaztek eta bideoak eta dosien duda ba Erantzuteko, ba, bertan egon ganaiz. Zemarra dugu, oier, azken aldian irunen, bueno, da desientetan e, lanean arizarela, ez da? Ba, ez ikasen 2008 2008-ean 2008 erakusieta desienten 2008 ditut, e, ama, bihuguerrez gana gota, ez bueno, azten arina ez, eta <laughs> pizkanakaz, bueno, konten nagoa urten ba egindeko, egindako lanarekin, bai. Uh -huh. Osongi, bueno, ba, kelditzen zaiguna da jende animatzea eta goratzea, bueno, ba, amaiketik, eh urtarrerrearen bitarte aukera egonen dela beraz basurre lana ikusteko irunen hori da. Mil esker. Zuhei zuia, aukera mantdatik.